Falënderimoti nganjë vetëm për Allahun xhallal xjalaluh, atë falënderojmë për eti fare dhe udhëzinë që kërkojmë. Salavat dhe selamet për shëndetit më të plota, të pandërprerë mbi pejgamberin më të mirë Muhammedin alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo besimtar i cili e ndjek rrugën e tij më të mirë den ditën e fundit të kësaj bote. Të nderoj, ëza do të vazhdojmë në ciklin që e filluam mbi veprat dhe punët e zemrës ku bëm një parahyrje mbi këtë tematik, pastaj të reguam se qëfar është përqëllim me punët e zemrës, dhe pastaj filluam me njërën nga këto punë, e që filluam nga mërën si shmja, da jështë sinceriteti. Ikhlasi i njohur në Kur'an. Ikhlasi, sigur edhe vetë shpreja, që e përmendëm se përmba në vetë vetë në vetë, qëllirim, shpëtim, arritje, shkëputje e këshmarave, çlirohu robi nga gjithçka përveç Allahut. Shpoto robin nga shejtani. Shkarkohet nga të gjitha gjërat të cilat e mundojnë për gjërat si e dunjas. Sigurisht e tha ibn Qayyim el-Jauziye, nuk ka njeri më të pangarkuar se sa i sinqerti. Pse, sepse shqetësimi i tij është vetëm në shqetësim. Shqetësimi i Zotit, shqetësimi për Zotin te barekehu teala. Ndërkohë që njerëzit e dunjas, njerëzit që s'kan sinqeritet brengat e tyre, shërcimet e tyre janë nga më larmishmët, nga më të ndryshmët, nga se ata i shërcon ndonjën, e ndonja është përplot shërcime. Ndaj sho do të vazhdojmë me lein Allahu te barekehu te ala, që të përmendnim nga dobiçë i kanë xhir dietarët se çfarë përfiton i sinqërti nga sinqeriteti i vet. Por çka duhet jemi të sinqertë? Pse Allahu xhelala e ka quajtur fjalën më të madhe me të cilën i ka dërguar të gjithë pejgamberat fjalën la ilahe illa allah pse ka qëjtë këtë fjallë, khlas, e pse ka quajtur kët fjalë kelimatul ikhlas fjalë e sinjert pse e ka quajtur me kët me kët emër gjithashtu surja më e madhe në Kur'an me me vlet e çoj surja kul huwallahu ahad e mban emrin suratul ikhlas surja e cila përkthehet surja e e pastër e, e shkarkuar nga të gjitha xherat të tjera dhe i përshkru, është përshkruar i kësht e kushtuar vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Përmendëm disa prej dobive, na ka ngele disa që i fitonin sinqeritetin në këtë dunià, e pas sa do t'i përmendem me lein Allahut te barekehu wa ta'ala, çfarë përfitonin sinqeritetin e axhirat me lein dhe izin Allahut subhanahu wa ta'ala. Përmendëm nga dobit që i përmendëm në ligjëratën e e fundit se njëra prej dobive të sinqeritetit është edhe Se Allahu جل جلالو e ruan Robin nga një varg të këqijsh. Pra dobia e 8 ishte se Allahu جل جلالو e ruan me sinqeritet Robin nga një varg të këqijsh. E para prej tyre pre ishte se Allahu e ruan nga sherrri i njerëzve. E dyta prej tyre ishte se Allahu جل جلالو e ruan nga vështësitë e kësaj bote. Andaj ti gjën njerëz të sinqertë se i marrin brengat e kësa i bote më letësisht, i te kalojnë më letësisht, nga se atë e dinë se pas gjdo vej për është zotit, pas gjdo le vizin univers është Allahu Subhanehu, Subhanehu e Teala. E trejta për tëre ishte ajo që përmendën se Allahu Gjele Gjelalu ja largon të sinqeftit vezveset, e që është njohër sot me depresion. Pro njezit e sinqeft s'kan depresion, në kuptimin negativ, nga se Do të të shoj me lejnë Allahu të bare kjo e tjala Dalimën të mes brengës së natyrshme Apo edhe të kërkuar shëri atikisht Dhe mërzive dhe piklime dhe të liga Gase kemi brenga të cilat nëzikësi në veprat të mira Dhe kemi brenga e cila e pezullon një rion Shdo brengë e cila e pezullon një rion Osh prej shëjtanit Dërko që shdo brengë ambicje vullnet Që e nëzit dërobin në veprat të mira Osh prej Allahu subhanahu Subhanahu e tjala Andaj, njëra prej Shpotimeve që i arrim I sinqirti është Të largohet nga vezveset e shumëta Gase nuk mirët shumë me gjërate e imta E 4 të prej Dobive Të cilat ja siguron Allah u Gjellet Gjellalu është Cë ja pastron zemën nga Uretja, mashtrimi Dhe zilia Por njëri u i sinqirt nuk ka zili Gase nuk ka përset këtë zili Gase ajo është drejtuur Zotë i Gjellet Gjellalu Këtë begatit të cilat ne i shojim të shpërndarat e robrit, Zot i ka shpërndar. Andaj kër i ka shpërndar e që ka ti mirësh me ta dhe e dona ta, ti skine mojë me ushqëtësue, nësa Allah u gjinola i danë gjërat me të drejt. Sikur që ka thonë për nga mbërë, a.s. Une, une, vetëm jam të e, jam të jaudhvan gjërat. E Allah u jepë. Pra Allah u jepë gjërat. Kër e kërë kanë të shpërndar për nga mbërë, a.s. Ka thënë në hakikat jepë Allahu Unë e vetëm për e Po e shpër në lajë e, e pesta për e dobive Nga dobija e tëtë Oshë se Allahu gja e largon njëriut Të ligën dhe zinan Me sinceritetin e vetë Pro këtu të ligën është për qëllim shërri i veprave E keqja e, e veprave Sigur që përmendëm e, Nga fjalët e Allahu gja nësurën Jusuf Dhe komentin e shërkullu islamu të emijës Dhe lasit të ti i bën kajim El-Juzeyya, dhe përmendëm se Ibn Qayyim El-Juzeyya e bën se të gjitha gjunaht kanë tri themele. Themeli i lidhjes së zemrës me diktanjet e përveç Allahut, fuqia e nervozës dhe fuqia e efshit. Këto tri xerat janë baza e krejt gjunaheve në të toktë si që i bëjnë i bëjnë bita e ademit. Na kanë ngelë disa prej dobive që i sigurojnë robi në këtë në këtë kontekst të dobive të kësaj dhunjaje, do a përmendem para kësajna përse më vjen ndëbir te çështja e largimit të këqijave dhe lidhjes së zemrës me Allahun xhëlaluha në fjalë të shejkhut e Islam Ibn Taimi rahimehullahu rahimahullahu teala në përgjigjen e fatfave të tij thotë shejkhu e Islam Ibn Taimi rahimahullahu teala thot kur zemra ta shijon ëmbëlsinë e adhurimit të Allahut xhëlaluha pra adhurimi vëzërt ka ëmbëlsi e lutim Allahun që Allahu të na mundson Me shiju këtë mbëllësi Thotë Shekhu l-Islam Ibn Tëjmija Kur zemëra të shijon mbëllësin E të qenërit rob i Zotit Adhurimin e ti Dhe dashurin ndaj Zotit Dhe ka përmen në fjal tjetër Shekhu l-Islamu tëjmija Një fjale cila është Do të vim në e të pasajt e dashuria Nëse njëra nga punë, ndërpunët e zemët Dhe dashuria Me veç me da është Allah Edhe pengamberin a.s. Shpërblejësh Dhe nuk kalëz e kjo është njëra në gjërak nuk të qëmuar dhe në fe Vec me eda është zotin, shpërblejesh Andaj dhe që e khullu islamu të imie Fe inë Allahe, fe inë Rabbe, ju hibbu, enjuhab Med vërtet zotit do me edasht Zotit do që njerëzit ta duan Allahun gjelle, gjelle gjelale Allahu do na me edasht ata E ketë dashuri, Allah e shpërblej Vecë se e ketë ashtë Ana Yesim bin Malik radiyallahu an i dit pedit ve i ka thon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për të cilin hadith ka thon Anas bin Malik nuk ka ndonjë hadith që e ka mbajtën nga pejgamberi alayhisallatu wasalam që m'i jep shpresë sa më shumë se çuki hadith një dit për ditve, i dit pedit ve Anas bin Malik ka qenë shërtor i Muhamedit alayhisallatu wasalam dhe pi vogël është arrit me Muhamedit alayhisallatu wasalam Mirpo, ai ka dit pozicionin e vet. Ai ka dit se Sosh ibn Bubaker, Rashid, Osman, Ali, As-Sa'id ibn Abi Waqas, i ka dit, e ka dit pozicionin e vet, gjë e cila mungon sot. Se siç ul injeri i dit janë marrë men nga çoha e Bubekrit, e Omerit, e Uthmanit, e çka është prej prej prishës së kandadeve. E nëse ibn Ali i dit ditëve ia shpreh peigamen e selam. Fa ja Rasulullah. Këto njerëz nga tiçka iki, Bubaker, Omer, Uthman, Ali, këtë janë njerëzit e veprës njerëz të cilat këto t'nimojnë tyje megjithëse ai ka shurbi 10 vjet 10 vjet anësimimali kush sipas porshkrimit të dietave të muslimanëve i fundit nga sahabët që kanë dhruajë ja ka thënë Allahu gjithas shumë berëçetin edhe në imam dhe në trashëgimi familjare i ka thonë Ali sallallahu alajhi wasalam i ka thonë unë e di rasulullah se mund sjam pi më të mirë këtu ti ki Abu Bekrin Othmer nuk i ka thonë penga sallallahu alajhi wasalam jo ja kapu po ashtu Çiquçina si kanë një ar kur doim dikujt na vë që mund. A vë vë leje se poko chef, nuk kam kësaj bëntimia, mos ja prish shefin. Shumë ke po di kush thot. Un kam çef vëlla me malleu me fol për the pa kurfar kompetence. Ai tjetri thot pa hanë ve leje pa kreje, poko chef. Von kjo çefi vëzer te na e ka bëu fen si çorapa të grave. Kush ka merak i vesh pse se, se të liraja, shkoçin gurduj i blen të errat e këtu merat. Ja, e përmson me apohoi, normal se si e se si Bubekri. Do s'ka mundsi më kon. Mi po çka i tha vëzer? Tha E qka, ti qka ki përgadi Ti qka ki përve prave Tha unë ja Resulullah Ki jo që s'ka pos vepra Ki ka pos, pas kona ma si cëli musliman Shka i bas unë nejtët Ki këti ka pos si gjdo musliman Por të kam volë bërni, shka tjetër I ka thonë ja Resulullah Unë e vish një sen e di sigur Se unë e du Allahot Dhe për nga berin sanë Allahot le. Edhe e du Bu e bubëkrin dhe omerin Dhe othmanin dhe aliun I du në këta, ani pse janë Më përbaran vepra, nuk kanë gjelozime I ka thamë për nga mbërë a.s. Dijat herë se Njëri ju me atë qka e do Pa Allah ka me rinjall Me qatë qka e do A në dhët e nësib një melik Nuk di hadith Që mjep shprejesa Ma shumë se qke hadith A në dhëtë në senaj edhe i masnimi veprat tona Qka mundet me mejt në fun Këshiri veprotetua Këshiri me sinceritet Jo me ato sizat e mloja Aso jo pasirja e reme Kini pa o është njore jo geografia kur maca e kshyrvetën me pasqyrë atje i delni tigër i madh, luan i madh. Shpastë Solibenera kenë kani, pashira të vogël kanë er kthyer atje. Sa parbuknaç ka pak. Por hek e kët pashira, thaj e kët pashira, edhe kshyrë pasë. Çka çka i ofron ti umatit Muhamedit alayhisalatu wassalam? Çfarë i ofron? Realisht, në fund jet vetëm çaj dashnia që ka ekip për Allahu. Allahu është of në zemrat tona. Dhe dashnia për pejgamberin sallallahu alayhi wasallam Pro, andaj e në simila e fëthot Unë e shpresoj të këj hadith Se si kam punë të mëdoja Ama unë e du Allah Dhe penosam pe ka tham Njeri është me atë qëka e do Njeri është me atë qëka e do Andaj thot që e khullu islamu të imi Rahimahullah Kur robje shërë nëmbëlsin E adhurimit të zotit Dhe dashuriz në dajtina Thot Lemjekun shëjun e habbe i lejhimin dhalik Hatta ju kaddimahu alih Thot atëherë smunët me pas diçka çka do koft ajo ja? më dashur te robi çe ti jap për parsi asaj për para Allahu xhele xelalu roket e vën sinqeritet çdo pa me shejhul samutaymi i sinqer li vëzhat me dashurin e zotit çka ja ka ashi bëhet e ambël dashuria dhe dhe e zotit dhe pejgamberi tele sallallahu selam kur qon dunya se zaventon këta nuk mund me ja zënë ju kur qon dunya hiç andaj O është një rrugë zonë histori. Në nëse na mundson Zoti që na janë me fol për detalet edhe shumë rre historive kurveim të dashuria do të përmendim diçka, por njëherë më detajisht nga librat e dietarëve muslimanëve se si çfarë u ka bën njerëzve dashuria për Allahun. Se si ja kanë sjell aty grat të heshtme të bukura e, e paur e pasuri, nuk i ka kshirë hiç, nuk i ka kshirë. Nga dashuria e madhe që ka pasur Allahun, Jellal Jalal. Tha Sheikh Hulusamoteymija وبذلك يشرق ان اهل الاخلاص لله سوء الفحشاء مكد دشوري وعبادت نيتو ته سنقيرت پر اللهون یلارغو ات اکهشا edhe zinaja sikur ce Allahu ka thon Kur'an per Yusufin alayhi salatu wasalam kedalik linasrif anhu as-su ksto i larguam Yusufit te keqen wal fahsha dhe zinan inhu min ibadina al-mukhlasin kjo Nga se aj ishte nga robërit tonë të, të sinqirt Me këtë sinqiritet dhezër Allahu e ka rujt Nga qka? E ka rujt nga zinaja me Princeshën e Ejipsit E cila ja ka mbyllë dirt Dhe ka qenë me famë Dhe ka qenë e bukur Dhe ka qenë njoshëse Dhe su pag nga kur kush Allahu e ka shpëtue E ne qa po thoi në asatë dhezër Shumë fit në malës për durohën Thuaj pak sinqiritet se durohën Su bo pun me dalë për jashtë Unë edhe ti E jo qësë dilët Njerëzit Sahaba dhe zë Dhe ta bëhinën Kërë ka ndalë me luftuat Nga se Zakonish atatët cilët nuk luftuat për të vërtetën I marën këta mjetët e degradimit për me fitu luft Në por që e më aratë kërë ka ndalë Këndër pengëm sëmë ka ndalë me dahire Me tupana Edhe kanë kënu edhe kanë murë gratë Ai shkamoteve, më çat luftoj ai. O ai ka thënë këngëtarës këna të dalë luft. Edhe e kanë shfryzu gruaja se zakonisht njerëzit për shembull kur janë para grave ose e shënin gruaje ndryshe veprojnë. Apo, edhe është yorashisht për shembull, tash ajo është e njëjti instinkt megjithëse përdor var halab. Ikini po ai ona për, për futboll dhe ndryshme na për sport të ndryshëm, ato nxjerrin themel aty parë. Për çfarë shije? Ço t janë xhirte këti motiv, sa ai, ai për çka për çka të japë zor? Që dikusht të i baje doartrukitje Arab të kanë murë femrat Dhe kanë donë këna Që që ja që ja rritë moralin për luft E sahave të dhe, dhe zese kanë rritë moralin Në kuran Edhe njëra nga gjëra që ja kanë bëhë muslimanve Kanë zirë femra provokative Mos për provokojnë musliman Deri se kanë dollë cullat Grat, vetëm e vetëm nështë, nështë akadu një për këtëne Për uh, provokimit bje Andaj kanë pytë Nga mene sëna Ka të një rësu Allah Tjek e ndalu vrasin e grave Nëse njëna pityre dele dhe lufton E dhe dele dhe në provokon Ka të nëjo është për luftarve Aja të luftuhe Aja merë dispozitën e ushtarve Andaj i kanë provu kitë të gjërat Përshara shqyë dhe zërë që të ardzojnë Andaj Jusufin anaj sëram është mundu kjo kruje me erdzu Me qëfar Me epsh Ka pashis nuk dërzojnë Ndryshe Andaj dhe të lau gjele gjele Sepse aji ishte pri ropëve tonë të sinqerë Thotë që e khullu islamu të imi e Sepse aji cili oshtë i sinqerë në Allahu Gjellë Gjellalu Dhe e shionë mëmbëlsim e adhurimit e Allahu Gjellë Gjellalu Atëherë Thotë Kjo e pengon nga adhurimi dikuj tjetër përveç Allahu Gjellë Gjellalu Thotë Dhe aji e shionë mëmbëlsim e dashnis dhe Allahu Gjellë Gjellalu E cila e pengon me e dash dikant jetër përveç Allahu Gjellë Gjellalu Andoj të ishe voldezër Ata të Allahu na wafitina. Kur json dynja shiven majë dashës ajo. Sikur që është kanë një orë në mesin e, e sahabeve edhe në mesin e dietarë ka thënë kë fjalën një orë se sahabët i kanë dashur namazën, e konkretisht namazin e ikindis, moshëm se vlatëvet dhe gratë të veta. Dhe është një rasti në shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i cili natën e dhandrisë bosë, se ka ndije thirsi do të dhanë luftë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, e, e, e ka lanë nusën e ka shkuën në luftë apo ngase çka e gabok andaj këto njerëz lezër e janë kanë çuditshëm për dunjan nga sa e ka dashur Allahu ndaj pejgamberit sallallahu alejhi وسلم to çeikhu ul islamu timi ngase nuk ka në këtë zemër më të ëmbël dhe më të lezetshme dhe më të mirë dhe më të butë dhe më të njom se sa ëmbëlësia e imanit nuk za nuk ka diçka andaj njeriu lezër keni padë me xherrat e mirat kësaj bote kur e pjejmë kur e shijojmë diçka e cila më e mirë më cilësore Pasajta të shkan nëntë taç ka thotë, në rregull ama nuk është si ajo. Ajo tjetra më e mirë. Gjithmonë kur sheh diçka më të mirë, ajo më poshtë i bie vlera. Para më ovoza njeriu kur e shihon kënaçin e imanit në Allahun gjëra. Ku gjomë mirë si vott. Andaj e sheh për shem njëriu vetë kur e shihën chiën e islamit, chiën e imanit, chiën e ihsanit, chiën e namazit, chiën e zakatit, chiën e sadakaës, chiën e agjërimit, Allahu më shojë në Ramazanin, chiën e hajit. Ti esha kur gjohë më nuk i bëjtë interesant Besh kjo pjesë A fse kjo është ma ambla Që ka mundet me eksistuë Tho që e khullu islamu të e mija Kjet këto përpshin vë dreti Adurimin e Zotit dhe dashnin e ti Dhe të qenëri të sinqert Me Allahu Njële Gjellalu Tho dhe kjo E tërheq zemrë nga Allahu Njële Gjellalu Andaj thot zemrë e ti I kthejë hët Zotit Frigot për e ti E don ata dhe ka respekt Për Allahu Subhanehu وتعالى عدت الله جل جلاله من خشي الرحمن بالغيب و جاء بقلب منيب فات آي تسلي اتوتت الله الرحمن قائبا آي تسلي اتوتت الله قائبا و جاء بقلب منيب ذا فين مزيمر تكثير كزوده Kjo e këthyrë ka dhëtë të gjithfarë në nënkupton Nënkupton, në e ka shiju Mëmbëllësin e imanit, sinceritetit E ka shiju e mëmbëllësin e të folit Me Allahu Gjene Gjelalu I ka shiju e prej frigës prej Allahu Gjene Gjelalu Prej respektin të ajtina Kitë këto e kanë bo zemër të Të sincer Tho që i khulisham vëdemje Në vazhdim Tho, Allahu e largon nga robi I vet Ata e cila e mundon Dhe e shëtëson por ai animit nga syrëtet dhe lidhja me to. Njerëzit do të lidhen me syrëtet, lidhen me pamja, dhe ja më pamja dhe kët dujonja sot, që zor është të lidh me syrëtet. Kët me marketing, me biznes, krikët gjithçka. Për shembull, veç nëse folme, por lidhjen e njerëzve me syrëtin e parëve. Për shembull, veç kshëm kur është në tavolin, fillon zëmë lavet, asë syrëti ja merë A sai panorama, këo kur përkthehet, këo kur konvertohet, këo kur konvertohet në pamje tjera, e merr syretën më atë më. Andaj të hasëm njerëz të Luna Zot, sikur që ka thënë Allahu selam, "Yabeeu dinehu bi'arad min ad-dunya." Çfarë arad? Çfarë është arad, dozë i thon marketingut, në gjuhën arabë i thon arad, a'rad. Kur e çet ti materialin, për shemb, me tapa. Keli poh, zakonish, eh malat, a, gatien, a, perque, pa zakonisht kur i shesin mallat, ai ka atje në magazin, ama njerëz dy a tre kanë qit përpara atje. Pse nuk isha të pa e nxjerë përballë, sa i në bervësinë ti ngren të të koca atje. Mos me ta nxjer këta përballë, aty shkon kurp. Apo, edhe fotografit. Andaj ka thënë Ali ibn Eshaq sallallahu alaihi wasallam do vjen një vakt që dikush si ta shohe diçka është të vërë. Të ç'fejm? Ama het materialin. Allahu narud, Zot i narud me shit, fëna Zotit, Allahun pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Islamin, Kur'anin për çka? Për një tërheçi ndaj një fotografie. Thot që i këllisa më të i mije Thot dhe Allahu me sinceritet E ruan robin mëzbjen zina Allahu me sinceritet E ruan robin mëzbjen në, në zina Thot mu për këtë arsye Para se ta shion robin Adhurimin e Allahu dhe sinceritetit Ndajti E mund nefësi vet Për të ndjek epshi Pra ku njeri s'ka sinceritet Dhe adhurim të pasër për Allahun Nefsi e mund Mare këtë hisën tane Pas e thot E kurëshion sinceritetin Dhe furcovët kisë sinceritet në zemën e ti Thot fillon Epshitimu Mull A nëti e shepër shepër shepër njerëzit Që ja, i përkushtohen Allah Dhe i përkushtohen sincerisht Shesën nuk i kanë men të, të, të, të epshit Dhe është që ditë shemëse si Allah Me sinceritet e mbronë në robin nga Nga të nga, nga, nga të qijat Bila ilajjë poche xhosademia dhe kët ky eps i del pa ilaç kët ky eps i del pa ilaç dhe soloz ka trajtim special edhe ka njerëz trajtim special të cilët bëjmë son gopen mendarisht son gopen me gra son gopen me raki son gop me... janë të somur dhe trajdon sit somur është ilaçi më i mirë i cili Allah zot është kthimi ka Allah subhanehu subhanahu wa ta'ala kjo është ka mbrojmendja dart në kët kontekst e gjashta nga dobit që cilat allahu ja siguran në dunja për i largimit të shërrit është se allahu gjelë gjelalu me sinceritetin e robit gjithë thmonë në robit e këthen në mirësi dhe adhurim dhe e largon nga gjunat dhe lidhja me gjunat dhe me dunja si përhet kjo vëzër në bastë njëjtë vëzër nga se njeri vëzër është qenje cila është e lidh me këtë dunja së ndel për këtë dunja e dunia. andaj në sa ka sinjeritet çfarë i kthehet bazës. Për shembull, Ademi alayhiselatu selam e ka hëngër pemën e ndaluar. E ka hëngër. Fa asa adamu rabbahu fagawa. Të dallu jël jlalalu. Ademi e hëngër pemën e ndaluar dhe dhe humbi rrugën. تشقاموني باستاي تاد الله جل جلاله فتقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم ما سي هاغر بينه منادم عليه الصلاه والسلام اذا الله جل جلاله يمسي الله ادم دو فيال شفر فيال الزاد ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين كظن او زوتي نيبم زلون ويتس نس سنا فال edhe nuk na mushiron. Ne do të jemi të humbur. Fot Allahu feteba ale. Allahu ia ja pranoi pendimin. E nga kjo shkële Ademi Alayhissalatu Wassalam u kthi te baza. Cila ishte baza? Atë që adhurimi i Zotit dhe mos shkelja urdhit të tij. Andaj njëra prej dobive, e gjashta tek e teta, është se Allahu e largon mesinqëritet robën nga nga dhunjaja. Do sigurisht do po nëmë disa prej prej ë uh, şeymojve. Përshemën ka orë nga Dawudët Taki Rahimehu Allahu Tehala i cili ka than Ka than elbirru himmetu të tëki Ka than me bo mirë Provepra e mirë Oshë brenga e njeriju të dëvotëshëm Sikur vini reksë e fjale Sikur të zithë organet e ti Të lidheshin me dashurin dhe i dunjas Thot një jeti i pasër i ti Prap ka me këthit e baza Dhe zërë njëri kur ka sinceritet në zemër Sa dush me i dhanë E dhe me i dhanë Aj prap nga sinceriteti dhe një jeti Shka e ka i pasër prap këthejet të baza Sikur që kjo i ka ndodhë dhe zërë Kujna Kjo i ka ndodhë për shemu pilot pëj sahabeve Por për shemu ta marim Omar ibn Abdulazizi Rahimahullahu teala Njëri nga khalifët E, e vëndshëm të muslimanve Të tabiinve E kështë marat Kjo i njëri dhe zërë orrit Në palat ministrit O kompë e familje se u më uive O rritë në palatë ministrit Ka vesht nga teshat në më të mira që ka posë veni Sa vesht dikush më mirë Se aj Vezër, djetarë këto nuk i përmeni në rasisht Qëmë o rritë në palatë I ka vesht teshat në më të mira A i dini mse, vezër A i keni pa përshemu njerëzit Kër vesht në teshat në mira A i kujton se përshemu dhe se kushton tesha Përshemu 500 euro Apo 1.000 euro A i kujton që i vlenë përshemu qi ka mundsi është minus 1000. Se s'ja ka ditë kiprin kjo. Edhe tharën këjo është rrit në pallat, me theshat më të mira, me parfumet më të mira. Ka pasht këtë mundsi. Ata se dihet për shembull kur ministri kërkon dikan apo elip dikan, si bën muhabeti dy. Çka ndodh do të thotë që jo bo sekretari shteti. Këto janë muslimanë, ata kanë ju khalifetul xamis, khalifja i pesë. E këy njerëz vetë, njëri një dit pe dy të van muhabet me me gruaja vetë. Edhe gruaja vetë thotë qakit është, pëse i shëtësumë kejt i këmri më palat i rritë, kejt i mirat i kje a bo, e ke mor në atë botë, e ka mor në mon një grua me, me fis, fis një grit lartë qakadash ka mor se pëse i ka pos këtë mundësit je bon ka thonë kryetari musliman e këtë dunjaj e ngujnë tyje e kësë të më ratë, ka thonë a lo, a lo shi të borra hatë ka thonë nuk jam të borra hatë ka thonë, e dashtë që ta emrina. e më rina, e dashtë që ta emrina. Këthën, deri sa urbana, këritari kejtë. Këthën, e tashka gje. Këthën, nukat të më zonë veni, venë, dherës ati një një një të në Zotit Gjellë Gjellë. Qëkjo dhe zeshë, që këthën, dhavu dhe ta'i, se mirësia dhe sinceritetin zemër, e këthënë robin prapë të baza, cila o baza dhe zërë adhurimi Zotit dhe sinceritetin e adhurimin e Allahu të bareke, të bareke u e teala. Thotimam, dhehebi ju, rahimehu Allahu Djetarëve të mëdhejë surjanë i madhë i muslimanëve Nëzasi sheikhë u lë islam Ibnë të ejmijë rahimahullahu ta'ala Thot Imam dhehebiju në ribet i sëjër e a'lamu në në bëla Thot Të parët e muslimanëve Dillin dhe kërkonin e ilmin Thot Par Allah Fënë e bulu Andaj u bon fisnik Ve sëjëru a'lamin në bëla Nëbili dhe njërit fisnik Të larë me pozit Thot Vësaru e immëten juqtëda bihim Andaj ata u banën imam Që kitë dunjojë u shkon pas Kitë dunjojë u shkon pas Por shemë u dhe zër Kur të përmenë termin imam A dini se termin imam Mbod për dorët mas shumë të imbod Si të musliman Si të jo musliman Se të konë qëmë pungë nga gjëlar E dhe zakonë që të imam filani Termin imam Imam për dorët mas shumë të kush të musliman E imam shka i bjo dhe zër Prijës Prijës Andaj Allahu Gjellola Kabohet e musliman Imam që edhe pa të shiren e tyre E përmendin Zullum qartë në dryshëm Imam Filani, Imam Alani Pse? Zalohi kabohet imam Imam Andaj termi imam është termi ilar Jo si cilë e mëriton Por për i të parën musliman e ko shumë imam Thot imam dhe hebiju Pastaj thot Kanar disa njerës Më von Që janë konë jo gjënrat e të parën muslimanve Por kanar më von Thot Kan dal me kërku e dijen e Zotit Jo për Zot, jo për Allah E kan arrit dijen Pastaj janë këthjel Pro ka dal njëher me kërku e shiriatin Ka dal me lipli Dil ilmin për, për ilmin Allahot, jo për Allah Pastaj dhot kan arrit Kan mor name Pasaj dhot janë këthjel Atë parte muslimane këthjel kan dal Për Allah kan dal fillimisht Thot imam dhe ebi ju jo. E kan mar logari Vetë vetën e vetë thot e ilmin çka e kanë mësuar prej ilmit të Allahut dhe pejgamberit sallallahu alajhi wa sallam Kur'an dhe Sunnet thot ky ilm i ka çu te sinqeriteti gjat rrugës andaj thot ka thon Mujahidi Nzansi Abdullah ibn Abbasit radiyallahu anhu wa ardhahu ka thon Mujahidi te të tjerve djetal çkaor kjo nga shuklane thauri te të tjerve muslimanve ka thon Mujahidi ka thon talabna hadha al ilma wa ma lana fihi kabeer niyyah Ka thënë në kur këna dalë me kërku ilmin, së këna pasë në një farë kantan, një jeti. Ma dhe disa prejtore kanë thanë, së këshka alë ga së këna të thori, në e këna lip ilmin për dunja. Në e këna lip ilmin për dunja, me mëri dunja. Pasë e thëtë dhumë në razakallahu një jetë e ba'du. Masë i këna daludhës, masë i këna mësu, e këna pasë kjo punë nuk shkom pasë në qëritet. Andë e thëtë në ka thënë Allahu një Dhe thot imam dhebi jo Dhe disa të tjerë kanë thanë E kemi lip këtë ilm jo për Allah Mirë po thot ilmi nuk duron dhe nuk pranon Po së nukon për Allah Andaj kë ilmë dhe zër Kë ilmë Kër thut ilmë dhia Dhia Korani Haditit Muhammedis Kë ilmë dhe zër nuk pranon Po së në qëritet Andaj o lahësh e pastrohësh Ose s'ka mënë si nëzir Ese është rrime fort Ilmi o rrimë e fordo dhe zë Nëse ti do me i në ta Ose i shkon në fuqis kësti ilmi Ose këtë nëzirë jashtë Qushtu o është këpun Thot imam dhe hebiu Fe edhe e i banë hasenun Thumë me në shëru u binijetin saliha Thot edhe këta njërës Thot uh, janë në nuk të mirë Thot sepse Mas janë brejtu I kanë pëstru një jetët E kanë përhap ilmin me një jetët të pasët Pasët i thot Ka prej disa njërëzë të c Men idha adara dhahrahu wa taraka at-tariq fa innahu la yarji' fa kadhis abranjasu sita kthein spinen dhe elan rrugën ata nuk kthehen asnjherë that wala yu'riju ba'daha abadan illa an yasha Allah asnjherë nuk kthehen siguritet posa se Allah do that that rashitja e këmbës këtyra njerëzve është rashitje pas të cilës Pas të cilës ka, pas të cilës nuk ka këthjelë, thot, është një ghaflet imbyllur, ka imbyllë Allahu Gjellala zemra, dhe Allahu Gjellalu e ka vullos për fundimin e ti me të keq, përshkak prishësë një jetit, vala haula, vala kuhët e illa billa, e s'ka lëvizje e asë fuqi posma Allahu Gjellalu. Andërët, qka është për të njëriju nga lidhja me këtë dunja? Si qëritetit. Para neolaj, mucahidi, Nzahsi Abdullah ibn Abbasit. Sot kur kum shkuan me mësu Kur'anin, kur kum shkuan me mësu hadithin, mubawh, më mubadi yazar, to dona ne har jamnis, tfitojn aiçan. Tfitoj për dunjë. Pasat kur e kumsuqet elim, e kumposi elim nuk ka për dunjë. Ti duhet më ka dhunë jashtë ç'është halkë, ç'është e vërteta, ç'është Zoti në Kur'an. Ase njeriu gjithësmund duhet kët elim me mor për Shikur që përmendë në fjallën i bënkaj me gjëzijës Nga ebu Ismail al-Harawiu I cili tha Ska sinceritet nëse ilmi së është imam Një njëri që ilmin nuk e ka imam Po ki ka do imam ilmit A i ka me dështu e A më një para me nduë dhe zërë Por shemull Me e mor një ani me than A ma mu e volanin A ma jam i verbor Bere se ti së besojt Ti së mun është ti me vëzit A ma ky shet Ky shet Cili do pianovëzur timon me drejtut, cili do të më alon? Apa anijën, cili do të më alon? Ati s'ka shehat, diçka s'sheh. Andaj thajë bo Ismail al-Harawi, "Aisha ilmi se ka imam." Dhe Safeyozo më ka thënë, "Imami u është bë për të ndjek." Ti e nxjerr imamin përpara, ay Allahu akbar, ti Allahu akbar. A mundunësh me mor tek vit vallaj imamit? S'mundunësh me mor tek vit. A mor, a mundunësh me vëzën me mor vendin para ilmit? Shemo dia Alaska, s'ka nxjer dispozit, na e nxjerrna. Qëfarë të dispozita është e? Se? O, dispozitit dë verbrit. Andaj, thot imam dhe e biu, këta shpëtojnë. E këta të fundit, nuk shpëtojnë. Thot që imam dhe e biu, thot me në fjallë. Pre gjurëmëve të sinceritetit është shkarkimi dhe lirimi nga adhurimi i dikuj kjetër përveç Allahu qëllë e qenëllu. Pra, cila është për dobive të e, sinceritetit, shkarkon për e adhurimi i dikuj kjetër përveç Allahu subhanahu, subhanahu, subhanahu, Andaj kjo dhe zërështë ajo të se nga përvendjetarët Në, përvendjetarë, në këtë kët, kontekst Andaj me adhurimin e Allahut Sinqerisht Njëriju lirovët nga të gjitha prangat e epshit të ti E tekave të ti Mba në men Tekat, dëshirat, lakmit, zilit Të këqia që e kaploj njëriju Në selanj me ec Drejzot e gjeloat të pasër Kret një a vëzër munges e sinceritetit Me arsë sinceritetit kret i përse Me arsë sinceritetit në zemër Kret i largonë dhe mbetet vetëm rruga e pastër për Allahun te bareke te bareke te ala andaj liria et liria siç ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taimiyah është në adhurimin e Zotit xhelori thotë Sheikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu te ala thotë siçojë gabnormalta Ibn Qayyim el Jauziyah thotë el mahbus man hubisa qalbu ar-rabb te ala wel ma'sur man asrahu hawa thotë Sheikhul Islam Taimiyah thotë burg hapës që ndërnda habs në burg të vërtet është ai cili zemra thot ju ka burgos më së shkuti zoti vet. E kanë shël son shkon te zoti vet. Ka thënë dhe ai i lidhuri pranga është ai cili efshi vet e kanë u prangën. Sot vështër keni pa kemi folte kur kemi folte fjalë Allahu jilala la ikraha fi din për lirimin. Sot bëhetu liria shprehjes, demokraci, liberalizëm eksemara dhe gjithmonë sinë të liria e Epshit un jam i lirë, thonë bashkëdu. Ama e kanë por çollë, por shumë më dal çollak, më dal të zhveshur, me knuçë i zgdojt, me pishka dorë. Pra, gjithmonë kur bëhet fjalë në veprat e sheitanit, thonë un jam i lirë. Kur dikush e adhuron Allahun sinqerisht, i shpon namaz, edhe bëhet musliman, thonë kush pagun ti je. Do mallon ti kur përaki ama, ki lira, ti si lira, ba. Sar kur i niri, apo nire. Drejton ka gjamia, edhe fal namazin, edhe mundohet mindjik sunetet e pengamberi, sallallalli, sallalli, apo ereja e vënon mbulesen, qka thonjë, ja, shka mundë si, dikusht pagun t'je, edhe gjithë mund e përtoni, thot, a je t'e bo lirëshëm këtë pun, no, a je i lirëti, e mirë, a bërna me e vetat shka përraki, t'ja, a je i lirëti, ku shka shtiti me përraki, a je i lirë, no, shkohet e zër njerëzit, njerëzit, tani t'a bërë mëjnë, t' A bëhen edhe emisione të degraduesa, vëzoj, Big Brother. Nga më Por shemi, on, kanë caktu një nga emisionet më degraduese të mundshme. Për shembull, ja kanë caktuari shumë të caktuar, disa për persona me fituat. Shumë është interesant, o vëzoj, çka tha Sheikhul Atimia. Në vetë, thonë, burg është ai i cili zemra e vet e ka mbyllur te Allahu. Edhe se kta e ka thënë kur ka qenë në burg Sheikhul Islamu Atimia. Eu ka thënë njerëz, nuk jam në burgun, unë jeni burg ju, familje. Unë kam thënë fjalën çuçi e mënoj. Në çuçi besoj. E ju sonë thoni apo për sa ta jeni mburg donjares? Unë jam burg te ekrave të Juve, ama unë jam i lirsh, unë i kam thënë këtë fjalët ju soni thonin. Shikoni se çka është interesante. Shko emision pa rregulla. Edhe këto emisione madhëgradë ushqian janë janë me rregulla. Janë me rregulla. Kush i non rregullat nuk i dihet. Gajbo është ai që i non rregullat. Kusha ha, ha në dalë hafiz me dan. Unë jam më Big Brotheri. Nuk i dihet Kusha. Dhe kjo është kondër të sheitanit, zotë. Drejtë e të shëtani shko Mirë, a shkëmë interesant Për me mërinja e të që ato njani Që atë shkëto pare Dhe të me respektu regullat Dhe të me respektu regullat Ndërko që Kur dikush i respekto në regullat e Zotit Madh, Allahu, Gjelle, Gjelle Që një ka kriju kitë dunjane në universin Ska fillin dhe mbarim A dhe s'ka mundësi Nuk ka mundësi, du u liri dhe A i dhe ti ati mrejna banu i lirë Banu shka dush, i a ja, dhe të ka regullat këto Sa po më fitu këto thot 100 mijë all apo 10 mijë apo 30000 a pesë mijë sa i kanë çka vën? Po këtu ka rregulla. Ka rregulla. S'mush me folti ç'i dush, s'mush mos i lidh ç'i dush. E ku ke patë në ndonya mos i lidh ç'i dush. Ku ke patë ti me anë këtë donjë, edhe ç'i dush ti mejet ujetën. Fathë që e kusambë demie. Ai i cilë ia kanëu pranga, të vërtet pranga ka, që e ka mshël efshi. Andaj je shati, ringsim i miskina. Edhe çka më nderson Zot e torturoj njerzit me me i kamëndat i do. Edhe ti dunya do të më i përcjell ata. Apo, kjo gjë është luftë e ashpër ndaj fesës. Kjo është luftë e ashpër ndaj Allahut dhe pejgamberit sa selam. Shikoj luftë më të ashpër, sesa njëherë më e zhvegj në natyrën e pastër e moralit dhe më jabo amoralitetin. Normal është kjo. Normal është kjo. Normal Elul si vallo, qe Allahu t'na ruan neve dhe vlat teton dhe bijat tetona dhe familjet tetona nga kjo degradim o Zot, se kjo tash nuk e kemi temën tek ta. Po kjo nuk ka ma degradim se tek ta. Kto vezot, janë janë janë njerëz çuditshëm. Jo vesh kjo, gjëra gjella gjërat ti futboll me lut, ka rregulla në futboll. A mund të më thonë dikush qe unë s'e respektoj këtë rregull. Unë luaj ama s'e respektoj këtë rregull. A do çka i thon? T'kuçem jashtë. E mirë o Zot. Në gjithë do loj, edhe loj, janë ka të kuqë, në fejës ka të kuqë, kur do hi, kur do delki, ka da ka da, edhe në fejë ka të kuqë, bilë në fejë ka të kuqë, si kartonat e kuqë ka i maj, a i drejtu si lojës, nuk ka kjo fejë dhe zërë hajgare, o hinë si, si njeri, edhe i bashë rëpë zotit, edhe e falë namazin, nuk i bashë që i vëzotit, bashë, besimtar që i shduhet, ose edhe këtu ka të kuqë dhe zërë, po ka dhe të po, kuqë, Në kret ndonjëna normal, shumë akipo ti ku shkon në emision? Ku shkojnë njerëzit në emisione? Atje është njëri drejtuesi i emisionit. Ai drejtuesi i emisionit, janë pajtuh palet për mua këy drejtuesi i emisionit, ose jam disa vetë këy. A mundun këto me bashkë dush? Jo. Nëse do me bashkë dush, thotë bojron del jashtë. E ku ka pave zë njerëzit çdo senit më thon valla po ka këtu rregull, e shkolla ka rregull, në këtë filan punën ka rregull. Atë feja thotë me zemër Allah sheu sheu thot veç kë namazlit e llogaritën thot tvejes po për kamë llogarit. Oj s'vën kur xhami, kur sfalet, veç baklavën bayron me te komarad. Edhe muf thot, edhe unë thot pse më pyas toni mua? Po ti ke pyetë vetën. Ti ke pyetë vetën. Ata do sheh xhulumdemia në realitet i burgosur dhe me prangos është ai njeriu i cili e ka prangos epshet e veta. Dhe i bankaj me xhëzie ku fol për prangosën e epshave ka një kapiten të veçantë e po shkon njeri mbashkëto detal, çuçi rre, çuçi fol, s'ka njeri më i prangos sa njeri i cili e ka prangos e fshihet. E ka prangos e fshihet e losim Allahu që Allahu dharuan nga burgosja e epshit. Ktove do të janë dobit fiton i në dunja. Çka fitoni sinqertin ahiret? Njeri i sinqert, Allahu e losim për sinqeritet, çka fiton ahiret? Fiton shumë vëllëzo. Por shkurtimisht. E para për dobi vëllëzo ç'i fiton njeriu do është më e madhja. E s'ka më të madhe kjo qëllimi final. Ska ma naltë se kjo Adëth ka thanë Allahu Dhali ke huel fozul adhim Nëse dikush polë për sukses dhe fitore Shkjo fitorja e madhe Cila është dhe zërë i sinqirti E fiton Mathë madhen ma për i të mdojave Hyrjen gjennet dhe shpëtimin nga zjarë Këtë që kjo Këtë që kjo dhe zërë Epilogu i këti Uhtimit gjatë të dunjas E cila dunja nga vysh Kadal-kadal Nga merë kadal-kadal çila afundë zot. Çdo sa ka fundin e vet. E fundi o dhe zër, i njeri e zot i njeriu është më i thellë nga, nga jetën e zotit që Allahu na mund shoft dhe na largovë qafën tona prej gjarrit të xhenemit. Andaj ze kanar shumë hadithe nga pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem se i sinqertit Allahu e ban në hinën e xhenet. Kaur hadith hadith e gazimi Imam Buhariu dhe Imam Muslimi nga Abi Huraira radiallahu an se ka dëgjuar pejgamberin alayhi salatu sallam duke thënë hadith Takaffala Allahu liman jahada fi sabili la yukhrijuhu illa al jihadu fi sabili wa tasdiqu kalimatih an yudkhilahu al jannata aw yarji'ahu ila maskani alladhi kharaja minhu ma amana la min ajrin aw ghanimatin qatha anbiya'u alayhi salatu wa salam Allahu e ka mar pardjesim por atnjeri icili kadal me luftu n rukt Allahut kadal me luftu n rukt Allahu ki pishkon la zon ton yezet sot luftu tani ma popullin ma arrogan ndonjë Allah ndemë popullin e Gazës dhe kët muslimanë që do të shë luftojnë dhe luftohen. Dhe kjo vëzhon populli i Gazës kur jemi këtu te hadithi liman jahada fi sabile as-luftaruktallahu jilwala. Do të, të thotë kit teorit, kit filozofiit bin posh kur a shajnjëri në skein Gazan. Sa të duash filozofo, sa duash të mësai duaj islamin, sa e kam në më i islamin, ummeti ashtu këto Kjo nga za beke Ketë nujbe Pse, Sepse botërë ishtë ata djegën e kalën Na rrim Akull fëtoft Runa zonë A në dhe zërë Të uhejdin A kajidin Islamin Imanin A ta në kalëzun neve praktikishtu isho Bombat në të në antë A të vishë një fjallë e përdorin Hasbi Allahu e njëmël wëkil Na mjafton Allahu dhe Sambrojtë të similisht Allahu E sakatë të tjerë Të cilën me pak sprova Si del Ha, has, si del A të në lezër, e kini paskenat Shkollë, lezër, sot shkollë kanë godit Një medrese të njërë në Gazza E të fakhura Shkollë, lezër, njësë të mësu me limër Kanë godit me bomba Pa më shirëshmë E kjo lezër është qëtje madhe A në lezër, dalojnë Dalojnë, dalojnë disa pretendime A to të mësojnë praktikisht Qa që, që shqipe islami Ju shtoj viem me dorën e Islamit. Dhe kjo dozë gjithashtu na mëson neve se pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem kur ka luftuar me kët popull që ka bive rat musliman sot. Na kujtojm historinë, thojna subhanallahu. Pse pejgamberi ka kaq shumë luftuar me këta njerëz? A bishivni? A bësh pse ka luftuar? Dhytyni ngjarën e hitledit me këta njerëz. Allahu Allahu shaqin dhunja e Rabbel alamin. Allahu na mush me pa ditë të zeza mbi ta edhe te javëçon popullit të bamozullon popullit të, të muslimanëve. Analizoj shikosh da, a. S. S. S. ka dalaj alayhis salaatu was salaam. Allah e ka marrë përgjithsinë që ai që daln rrugt Allahut me luftu nuk e nxjerr nga shpia pos lufta për Allah. Apo dhe vërtetimi i fjalëve të Zotit. Vërtetimi i fjalëve të Zotit. Ka thënë Allahu e ka marrë përgjithsi që me fund xhenet. Allah e ka morë përgjësi që ta fu në gjënët Apo, nëse s'ka ka der me dik E këthen Allah u të shpia e vetë Për të si s'ka dalë Me gjithë shpër blimin që e ka marë Apo edhe Pasurin dhe ghanimetin që e ka fitu e në, në luft Ando kjo është hadithi i parë Që të regonë se i sinqirë dhe vëzër I garantohet prej anës Allahut Hyde në gjënët Hadithi jetër Nga Itven ibn Malik El Ansari Radiallahu anë hadithi që ka qëri imam e, Bukhariu ثلاث جديد في جديد أرد في عمير صلى الله عليه وسلم ذهب لن يوافع عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار كثم في عمير صلى الله عليه وسلم نقدلني رب ديتن قيامت على زوت إذا كثم لا إله إلا الله لا إله إلا الله سكو الزوت جمريتون أدريم برش الله Më këtë fjalë e sinon fëtirën e Allah Më këtë fjalë e sinon fëtirën e Allah Pra e thotë sincerisht dhe i rrimas Vëtë se Allah u jaban haram zarmin Allah u jabab haram zarmin për trupa ton A në dhe zërë këtë fjalë e sinon me thonë Me sinceritet La ilahe illallah Muhammed Rasullullah Me i nejtë pas E ko fjalë e let O shfjalë për sënë Allah e ka kriju dunia dhe akiret Për shkët fjalë e ka kriju Që mu thonë La ilahe illallah Muhammed Muhammed Rasulullah Gjithashtu hadithin ha që e kanë zirë imam Ahmedi uh, nga Uthman ibn Afani radhiallahu an thot e kanë dëjuar për nga mërën sallallahu alaihi sallam dhe këthan në hadith Inni lë a'lamu kelimeten la, la yekulu ha abdun haqqan min qalbihi illa hurri me alem nar e kanë dëjuar për nga mërën sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallam dhe këthan un e di një fjall një fjall e cilla nuk e thot një rog me haqë sincerisht nga zemra e vetë, vetë se i bëhet zjarë mi haram, sërë me i zemë. Allah e pengon nga, nga zjarëi. I ka thënë, Umar ibn Khattabi, radiallahu alë, ka thënë, atë kalzoj cile është ajo? Atë tregoj cile është ajo? Ka thënë, ajo është kelimetul ikhlasë, kelimetul ikhlasë, fjale e sinqerë, la ilahilallah, Muhammed Resullallah, التي أعز الله تبارك وتعالى بها محمدًا صلى الله عليه وسلم واصحابه فضأ من خطابه ما تسلم فيال الله أكان غريط محمدٍ عليه الصلاة والسلام ذا شوكتفه وهي كلمة التقوى التي ألاس عليها نبي الله صلى الله عليه وسلم أما هو أبا طالب عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله لكذا أيش فيال التقوى Me të cilën fjallë, shumë e ka përgëdhel për nga mberi a.s. mizhën e vetë, mos pëthot. Ebu Talibin, e ka përgëdhel, e ka lakmum, hajde thuje, cila jo, ka thonë, Amr Khattavi, shahadetu en la ilaha illallah, shahadeti dëshmija, se nuk ka zotë që të përveshë Allahot. A për zërë, njësë e kënë përgëdhë, në zërë, thotë njëha njët me thonë, haq, la ilaha illallah, hingë nëtë. Ama këto se ka në thonë, që që ka thonë për nga bëjëri, se për në zëllë Se për në zëllë, ka thonë, haqqa min qalbihi Jep të ghibi ha vëgjë Allah Kurë thotë njërë vëzër, vëgjë Allah, unë e kam zotë Ama aj pasaj është robit dinarit Robit dirhemit, robit dolarit Robit eurës, robit kompiterit Robit kërrit, robit shpijës Robit muzikës, robit loj loj Robit një e ka Edhe mësën e në sëherë, gjitë Mësë me adhuru kërkan përveç Allah Të tja kiplo të adhuru A dhe i kaonë hadith që ka Dhe të apërmendim Kudhim të pasojat e mos sinceritetit Se Allah e elen A që ka së sinceritet Qëko lip të ajë që ka ke punu për ta Diti në kiametit ka atë hadith saj muslim Se Allah u gjelore i thot Ketët të që kanë punu e Për di kanë tjetët përveç muhe Apo bashkë me muhe Allah u i thot Shko të ajë lipe Nësë po gjenim në Paramen, kjahmet, zem, jit, thon, dikush, i se Parëmën kiamet So Jësot dunja me shku e... Nuk, çka, çka me të krypun? E para nënë në khirat, o dhe zërë, shkote aj. Andhej, ka thënë a.s. Kjo është fjara me të cilën, Allahu Gjilola e shpëton njeriun ditën e kiametit. Gjithasht, o dhe zërë, dovia e dytë e sinceritetit është se sinceritetit e ngrit shkallën e robit në gjënet. E të cilën, nuk ka mundësi me mëri me punë. قال <سؤال> النبي محمد عليه الصلاه والسلام قال امام مسلم بن سهل بن حنيفه رضي الله عنه قد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من سال الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء واما تعالى في فراشه قال النبي عليه الصلاه والسلام دجانك داتي فزر قال كوشي عليك الله ها شهد لك بصدق مسجلات Ja, me sinceritet, e ngrit Allahun pozitat e shahidave edhe nësebëndes shtratin e dertë. Qëti hadithi dhe zë qëka jetë mana? Kukë e marma na që ki hadithi? Që ke vëjpër? Në njeri ka dhek shtratë dhe zë. Ty e ke përcijel për në shtratë. Ta Allaho ka shkua gjemë me Hamzën, me Khalid Mil-Volidim, me shuhadate muslimanve. Pika edhiti, bësit këllë ka tham be jam e lut Allahu sinqerisht. Allahu doaja qurbao sinqerisht. I thot Ibn Qayyim al-Juzeyy: "e pa mundura Allahu mos po burgjit." Por vesh se sa q i bën damrupit, por nis Allahu po burgjit. Bisit, nëse e li ti sinqerisht, ta jep Allahu gënjëllar. Andajër sitku është ajo që ka ar nga fjalët e ulemave është si shpata. Ku dëvnoja prret. Ku dëvnoja, ku dëvnoja prret. Gjithashtu ka urt hadith, hadith që kanë xhir, gjithashtu ë uh, imam muslimi nga pejgamberi alayhisallatu wasallam se pejgamberi alayhisallatu wasallam uh, i lipe dede dalan hadith dhe këtadinë e uh, Mu adi, Mu adi Jibeli, anh, kuri ka treguar muadh muadh ibn jabeel radiallahu an kurr ka ard vdekja dhe ka thon largomni perdën hekmani këto perdës ka çe i keni vnuar dhe ju ka thon tre lemni që t'regoj një hadith që e kam dëgjuar nga pejgamberi sallallahu alayhi dhe Nuk ju kam kalëdzuë dhe risot Se kam pas frik Se ileni dheprat Tuk e unë bështetë Të kjojë këtu të gëtë regoj Këtë hadith E këtë reguë Muad ibn Gjebeli Muad ibn Gjebeli Qëtë këtë këtënë Këtëm e kam dëgjuar Për nga mën e së nëmë Duk e thënë Men shëhide En la ilaha illa Allah Mukhlisan min qalbihi A ou yakina min qalbihi Lem yedhulli nara A ou dhqal el jenne Dhe këtëm trasvetjetër dëgull jennë dhe nuk temashën nar. Ka thënë pejgamberi alayhis salam, kush dëshmon la ilaha illallah, Allahu navoshëm dëshmë hak, sigurisht takon Allahu xhelel xhelal. Kush dëshmon la ilaha illallah, sinqerisht nga zemra e vet. Sinqerisht nga zemra e vet, ç'kësh ka bërë manden doritash, nga definicioni i sinqëlltetit. Ky me kët fjalë veç Allahin e do. Me jetën e vet veç Allahun e do. Me frymën e vet, me mendimin e vet, me ambicën e vet, veç Allahun e do. E jo që me jetuhetën ç'i dëjoja, e pastaj thotë edhe unë kam thonë laj laj la. Allah, që nuk kavezë fjalë që zbavitesh me ta. Nuk osht, uh, kartel, të zirë, sajrë, dush, që nuk është ë kartel se ti e nxjerrsa kur duhet çeku e kam unë. E, nuk ka ashtu. Kjo, kjo vepër vlezon. Ka është vepër. Allah shikoj, ketë hadithat kush vdes, kush vdes, vdes tu e thon, kush jeton. Ngase si, pse nuk ka kartel kjo me ti. Po po, ç'e kanë kulet e kam. Jo shkak zgole, i jet, i jet. Antaj Allahu e ka, ka bërë praktikësh me e pana sahabët Qe ka në këptu fjallën La Ila Ila Allah? Qe ka në këptu fjallën La Ila Ila Allah? Qe ka në këptu për shemull? Abdullah ibn Amr ibn Asi I kanë than Ajë që që falët Shka në funë e ti? Qe që të thënë, dhe Bajë, gjenë me të shka ma botët Cë i tranun e njerëzit Vëve më në tranun e ato neve, vëve Shemë të në tranun e, ato në tranun e ve Kej, që ka së falën Kto zoti eki po çdoin, zoti çdo shifonën kanë me një jetë. A kto çisifonën, kto i kanë zemrat e bardha. Kto do me na kallzoni feçë se ka kuptuar sahabët. Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amr ibn al-As, i cili u ka vonë zot nga sahabët, çi kanë nit këtu ngat me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. I kamon, "Aç ka sfalet ka të kafe?" Aç ka sfalet, kafe? So një zgjoi thon, "Aç ka sfalet?" Alla nuk i dije, noshta në më min sai kanë sap. Ka qomun ti zot. Kjo fe, andaj këtë jeta e sahabëve të nga me në selam Argumendozë të që këtë laj, laj, laj, laj, qëtu E kanë kuptu vepër me kushte, me zhëngjirë, së në dhëtë me lidhë vetën Për ta fitu e rahmetin e Allahu Gjeli Gjelalu Nga Omejt El Ensari, radiallahu an Ka thonë ve nga me në lejtë salatëve së në madhin se ka zhëtë imam el Nesaiju Në rime të amelul jomi u lejle Gjithashtu ka gjet Imam al-Bazzari, gjithashtu e ka gjet Imam at-Tabarani Behaqi kur të zie nga dietarët e muslimanëve e hadithën e ka saksuar Sheikh al-Albani rahimahullahu teala. Fat e kam dëgjuar Umerin ibn al-Xarit, edhe kam dëgjuar pejgamberin alayhis salam. Men salli alayya min ummati salatan mukhlishan min qalbihi ka than alayhis salam. Kushum qon mu salavate sallallahu alayhi wasallam. Dhe ve prabëzë më e madhe çë mund ta bën robi pas adorimeve forzave dhe dhikrit Allahut dhe salavatit. E që është kritik për këtë neve që shumë pak i quajmë salavat pejgamberit sallallahu alajh. Ne s'lirish mundos ta nditen me thënë çkëtu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kjo dhëkër. Dhëkër nga më të mira dhikra me çu salavat te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e pakta pyetën nëse na emocion Allahu xhejelalu vejlu të flasim në një libër të veçantë te Qadi Iyad rahimahullahu teala existe një libër të madh bi huquqil mustafa el shifa bi huquqil mustafa shrimi i zemrës me hakat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam na ajë jep mi hakat e Allahut jera nga hakat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me çu salavat të shumtë Nësot me dhanë sallallahu aleyhi sallim Allahu më sallim vë sallim Wa barik ala Muhammedin aleyhi salladhe sallam A gjithë së përre qejtë dhe zërë fiton njëri u njët Dhe njëra përre qejtë se vetë të dijes Kanë thonë djetarë është me qu Salavatëm i pengamberin sallallahu aleyhi Vë sallim E runa zotë, jo mu bosë i ata Të cilët kur përmenet pengamberin e selam Thënë ka thonë pengamberin Edhe shumë Që e kiti pengamberin? Ma t Tjetarë ka ndonë, zbanë sahabën me përmejnë, pa thënë, radiallahu anhu. Se? A, më më kazu që të shesit, të shesit aj. Ojo është sahabë, radiallahu anhu. A të shiko tjetarë ka ndonë, fjala radiallahu anhu, me gjithë se lejohët me i thonë, si të cëllit njeri, për i muslimanëme, ka thonë, mirë po është bostë simbol për sahabët. Andaj lejohët e më të shem, a, me thonë, për sahabët a.s. Por që më ka thonë, e bu Por Alehi Selam o shen e për nga mene Selam Andes bërnë një o përzi njërëzve Por qemë Alehot me thonë Ka thonë Aliju Alehi Selam Lejohën Por pse nuk e përdorim nga Këtë i patis apre Me të ndenëzën këtë i thonë Thotë jo Pse nuk thunisht dënëjar Aliju Alehi Selam E mirë ju pse stoni dënëjar e bubekri Alehi Selam Pse veç Aliju e duhet Alehi Selam Që me tinglu të ata shka zdinë sa për nga mara A da i lejot me thonë a.s. Se të dhe qëka thuë të hijatu, lilla. A në fundë qëka thuë për, për, për shkanë, thuë të hijate edhe për besimtarët. Mirë po, kër thuët a.s. Te vesh i shka t'inglon, për nga meri s.a.s. Kër thuët radi Allahu anhu te vesh i shka t'inglon, sahabat e për nga më s.a.s. E kër thuëm e rahimahullah, shkon të musliman të thjesht. Apo dhe ulemat, Në raport me sahabot, normal që janë më të thjesë se ata Andaj, qikonë në vëzëm këtë hadisë Nga ka thanë a.s. Ka thanë ku shumë qënë salavat e muë Prej umetit tim Një salavat Sinqerisht nga zemra e vet Sinqerisht nga zemra e vet Sallallahu a.s. Ashra salavatim Allahu jakëthen atina Duki ja dërguar 10 salavatim Dhe kjo dhe zërë është njëra nga dobi që i bënkaj me qëzëje ka, ka dëshua një libor gjelau le fëm për salavatet mbi pengamene salat e salat, që njeri kur dhët Allahu me salli ala Muhammedin Allahu dhëtë her i thot Allahu dhëtë her i thot salavatet qofshin bëti dhëtë her ti një her thu Allahu me të shudër Allahu me të përmen veç emrin me të përmen me të përmen vëzë sa e madhë është para në Allahu në atë më dhështit të ti, ku shije dhe dhona me taponën emrin. Dhe mundësia për me taponën emrin e cilë shumë është e thjeshtë veçanërisht. Por është dashkë bi Allahu. Me çdo selavat te pejgamberi sallallahu alayhi sallam, ka thënë alayhi salatu wassalam, "Wa rafa'ahu biha 10 darajat." The jashton Allahu pozitën e tij në xhenet nga 10. Nga 10. Wa kataba lahu biha 10 hasanatin. Dhe për këtë një selavat i ka 10 shpërblime. 10 temerra. Dhe ja largon, ja fshin Allahu dhjetë gjunaet Kësia që ka i ka po A ka o ma vlerë se që ka që dhe zër? Shiko salavat Një, dhët herë Allahu të përshëndit Dë, ti ngrit Allahu dhët shkall Manal gjennet Tëre, dhët se vape për shdo salavat Dhe dhët gjunaet Të fshin me këtë salavat Këtë këto me një salavat Po me që të nditë në dhe zër? Po me që të njëjtën salavat në për nga mërë e sallatë qëllem Andaj i ka thënë sahabiju të për nga mërë e sallam Që salavat e Allah o të japë për gjithë Në mësë zdi mulut Që salavat e mi muhe Allah o të japë të japë Ketë që ka ke pas mulut Edhe ato shka zdi mulut Të japë Allahu gjelle Gjelle fi ula Ketë këtë këtë dhe zënë me qka fitohet kjo Mësë në gjithë ten Ka se ka thënë hadith Mukhleson në nën kalbihi salavatë po në më, salavatë me, me dashni ndaj sunetit atit. E jo sunetin me urrëjt, e knej unë bujoj salavatë. Po bojnazizhur po na. Do hanë ar ban dhikr me kria. Kthej u rrugës pejgamberit sallallahu. E jotë vishlokit. Ata bën kish bujojnë po salavatë, por shoqën salavatë të libris kria do don ketara, si çmej ndot. Alla, a na sufizmi allozësh vlachë mendorie? Sufizmi, sufizmi bashkëhor, jo sufizmi selepit. Ase selepët ka pas sufici eli e ka urrëj dunjajo. Është të shkurtë, çawa në vezir? Më nin ba i çesin durçë, çdo ajë po thon. Dobak, shaqi i dinë në zor, hajde, hajde po thon mua. Pse? Siç e pautit me kallëz pejgambësin sa çish që çu ka mendon. Me Sakim, Dervisha, hajde jo ke jo të ke salavat, salavat i cilë e ban suniu, i cilë e ndjek pejgambësin sallallahu alaihi dhe sallam, i cilë i kallot zemra me e bani sunnaq us mund me bo. E, e pakta o vezira të sunet që s'niban. Më to djeg zemra pse s'u bebaj. E, e pakta okay. pak ah, si kjo. E pakta më thon, ah sikur ta kshavosh këtë qytet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A do ke shajs këmbë mendjet atë në këtë në këtë eh uh, kontekst. Andaj eh uh, këmbë mendjet atë se eh pejgamberit salavat të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam logaritën për pesëvë të sinqëritetit. E që Allahu gjithë me këtë sinceritet, e shpëton robin në, në ditën e këjamejti. E treta, prej dobibe dhe akirat që i ka robin nga sinceriteti cila është, ajo që e ka përmen i bënkajim e lëgjëzije në shpjegimin e këture haditheve në libën e tjerën menarul munif, thotë, Allah e më shërobë, thotë, veprat mbiblirësohën dhe qmohën njëra mbi tjetërën në bas të asaj që egziston në zemrat e njerëzve, Prej imanit dhe dashuris dhe madhështis dhe lartësimi të Allahu Gjelë Gjelalu. Provej pravdezën nuk mbiblërsohët me numër, e asë me dënsi, e asë me trashsi, e asë me paraprirje. So e këni pa disa e kanë basi argument, si, si të këtë le, si le do vite për para ti, aja ma i mishët e ti 1 milion përqin. Ata e kanë ba disa pletjetarve, mëse banë argumentin tanë këndër njërzve, vetë se ti ki le për para. E kemi përmenjë në shpesh o dhe zërë Do shta në kërrizat e dikuj që ka rikë të në gjami Ka do një alim të se di Në kërrizat e dikuj në për njëzë Gjendrata në uketim që ka se dhe Allahu gjelëgjel Andaj, qiko që ka thot i përkaj me gjëzje Të Allahu veprat, qmimin, maran, malet Me qka marë, me qka mbarë Thot, në varet prej, imanit në zemër Një, dashuris në zemër Dë, madhështis që e ka për Allahum La simën që ka për Allahun katër. Wa qasdi wajhi al-ma'bud wahda wuduna shay'in min al-hudud siwa. Thot, dhe varet sa e adhuron Allahu sinqerisht kur drejtohet ka'aj dhe është i pastër prej prej kismeteve të kësaj dhunjaje, prej hiset të kësaj dhunjaje, pesë. Thot, hatta la takunu suratul amalein wahida. Thot dhe ndodh që vepra e dy njerëzve nuk kanë nisi. Syreti dy vepra nuk kanë nisi nëse këto dy vepra dallhohen në vlerë as sa ka mundësi me ditën pas Allahut. Dy njerëz e bën një vepër nicesoj. Këtë kompletnisojë kanë bën. O ma thot, njëra prej këtyrës dallhohen te Zoti, askush se disa mëri ndallimin pas Allahut, xhallal xhalal. Thot, gjithashtu vepra dallhohen me ndjekjen e sunnethit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Askush më shumtë njerë i ndjek pejgamberin alajhi wasallahu selam, askush më dëgëstohet, i shtohet pesha e veprës së tij. Prandaj thot, mes dy veprave ka pri vlerës atë sa ka prindjës së pejgamberit alayhisalatu wasalam. Gjithashtu, veprat dallohen në bazë të sinqeritetit që e kanë bërësi të tyre. Ti sinqeritetin nuk e ke? Andaj është apo vetëm ja, njerëzit 2 nisoj punojnë, apo 3 nisoj punojnë, apo 3000 punojnë nisoj, apo 3 mi milion nisoj punojnë, po sian do 3 milion nisoj. Na rreshtomi këtu sa punoj. Në Fatiha e lezoja. Një rupu e bala Një Subhanë Rabila Adhim e thëna Subhanë Rabila Adhim e thëna Një laj laj la nësë e thëna O të Allahus si e në në nësë Ka të Allahus njërës të sëtë janë shumë lartë E ka diku që Allahus e, e, e gjunë edhe e hedhë poshtë E luqim Allahus që të në jetë prej vlerës dhe begatisë të tina Gjithashtu të thë që i bënkaj me gjëzije Dhe të Allahus gjithu Allah dëllohën vlerat me, me ndjekën e sonetit pengamberit a.s. V post nga ana Allah, e Allahut te bareke te bareke وتعالى e katerta çfarë promovojmë kët ë për shpërblim e pasat kanë kalojnë në tema të tjera të cakt kanë të bajnë me disa për skenave të njerëzit të sinqert dhe se sa ka pasoja mos sinqeriteti dhe se si duket konkretisht një njeri i i sinqert e katerta është falja e gjunave ditën e kıyametit shumë për njerëz do të falen gjunave veç mbas sinqeriteti që ka mbaz Po që i khulli islamu të imi, rahimahullah, një vepër e lojtë të njëjtë, ka mundësi që njëri ju të bënë në formën më të sinqerë të mundshme, duke adhuruar Allahu gjelëgjela e sinqerishtë, andaj Allahum me këtë sinqeritet vini rejta një vëzëm. Allahum me këtë sinqeritet i a falë gjunaat e mdoja. Edhe një e këtë lezojmë, në libën e timin haqës sënën, Volimi 6, faqe 218, autor Sheikh ul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Thot: "Dhe një lloj i vetëm i veprës, veç një veprë, e bën njeriu me sinqeritet të plot, duke adhuruar Allahun çiltër dhe pas ndhorimin e tij. Allahu me këtë sinqeritet shkojë bazën ku ka punë vogël. Me këtë sinqeritet Allahu ja fal" Gjunahot e mëdhoja që i ka bërë A e dini që ka gjunah i madhë dhe zër? Një, zinaja Dë, më sëspektimi prinderve Tëre, kamata Katër, vjedhja Pes, piri alkoholit Gjasht, shikimin harame I vazhduhshëm E tjere, tjere, gjunahet mëdhoja dhe zër Gjunahet mëdhoja Me shka ja fara lau? Me sinceritet, Me sinceritet. A, E ka bërë kini pun tjetër? kjo sjicilitet çast shumë ka ka ka shlur rrym efekt i ka prek junoat çe gabokia ka, ka djeg ozaj nuk është puna lejtë kjo allah na vottë sinçhetë rabbul alamin vetai shlye allah u ki junoat çe gabon se shumran allah do të më dal para allah me junoa çumanë njerzit çdo të kan bo junoajn kur jo hiç sikur çe vëmendat apo se junao kjo bledo me me termë xhariatike më roj thot punë lejt apo kjo njerzit janë të bëshir thot po njerëz janë të bëshir doz apo junoajn sin zot Bëjnë madhja thë që i khruzam dhe mje Gjunahat për shirkut janë Gjunahat për kufrit janë Andaj shka thashe i khruzam dhe mje Përmejnë në gjërat në galume Së mundët një sinxert me bo zina Së mundët Nuk e le Allah u gjilore të sinxertin me bo Zina dhe është argumentu me vjallën e Jusufit a.s. Dhe qatësa ka zina Qatës ka mangësi të sinceritetit Andaj Prej Asaj Të cilën e merë robi Ditëm e kiametit ë Gjona, pasaj ka përmend Hadithin e bitakës Ko njëri do delë për parazot I gjele gjelalu Dhe Allahu janë nën në pëshore veprat Janë nën pëshore veprat Dhe janë nuk i dërë Kërgjaj mirë, kitë këqia Këqia, të këqia, të këqia, këqia E dhe aji bindë që ka më shkatrua Allahu gjeluala I tha, vënën e ka anë tjetër Shadetin e ti la ilaha illallah Dhe vënën Kër e mënojnë këtë bitakën, këtë kartelën, thotë për nga Amer A.S. Aranon kartelën dhe i fluturon gjunaat. A ma këtë kartelën, vëzër nukollet, shkër përmer me sinceritet. Thotë që i khullu islam, im në të imi e. Dukë e komenduar hadithin e karteles e shahadit. Thot, thotë, kjo është halë i ati, i cili e ka than shahaditin me sinceritet dhe bestigri se na dva kurë ka thonë kisha a di ti s'ka di di çka tjetër. Vetë ata e ka ditë. Allaj ai ka thonë, unë vetë ata e di, kisha a di di çka tjetër e kisha po. Thoshe e xulsamude mia. Kama qalaha hadha shakhs sikur çe ka thonë këy personi që e ka përmendën pejgamberi sallallahu alajhi wasalam thot. Thot, për ndryshe, për ndryshe thot, të gjithë mëkatarët me gjunahe të mëdha, të cilët do të hyjnë në zjarr e pasaj do të dalin Të të gjithë e kanë thonë, la ilahi lë Allah pse ki, ki, pse ki njeri ju i cilje ka pas kartelen Thot për nga me sëram, i fluturojnë gjunahat edhe Allah ishte në gjënet A neve nga ka të regu për nga me sëram se nga kjo met Do të futë në zjarë njerëzi me gjunahat në loja Që si, si lana zvorri, asë këtu një asë janë leo me pendim Asë që fati si kap, hinë zjarë Thot që i khullu sa më demi, me qka hinë Me qka hinë zjarë Së kanë pas qasë sinceritet sa mu tërheq pizamit Për ndryshë me pas pas sinceritet E këshin shpëtu zjarën a, a është punë e vojnë kjo dhe zërën Nuk ka punë më të madhë sësa Si sinceritetit Dhe E, e, e pesta për dobive Ka dhe shumë me të temë përfundojnë A këtë pjesë të dobive të sinceritetit E, e pesta dhe zërështë Se njëriju Ditë dhe kiametit E meriton në basë Sinjëritetit të vetë Me bosh e fatë Muhamedi Andoj për nga Mirë a.s. Dhe selam e ka një të dërejt e cila është shëfatit ndër mjetësimi, me lejnë Allah vesh me lejnë Allah adërdo që i khlusamu të imi e rahimëa Allahu teala thot, kjo shëfat që do të abanë për nga mërë është për njerëzit e sinqer me lejnë e Allahut me lejnë e Allah ka të smedu e ma në Bukhariju nga ebi horajrat e radi Allahu an se ebi horajrat e një për didve i ka thënë për nga merit a.s. Ja Resul Allah, men esadun nasi për shifaatike jo më l'kijama. I ka thënë, ja Resul Allah, kush është njeri ju mëj lundur për njerëzve i cili dhe ta meriton shefatin tanë. Esadë i thënë mëj lundur, pra cili marrë ma më shumë për këti shefati, sepse e ka përmen rezultatin me hisën, pra kush marrë ma më shumë hisë për shefati tanë. Qka dhëtë dhë me boja njeri që të I pari shkaj e kapë shifat të jotë O është pi kësaj vepre Shikha dhe zërë Para se me i a përgjit Për nga mele a.s. I ka thonë Ebu Hurejrës I ka thonë Lëkad dhanëntu ja ebu Hurejrate Ella jes eleni an hadhe l'hadith E hadun e wole mink Limara ejtu min herësike alë l'hadith Esadu nësë i bërë shëfaat johme l'qiyama Men qale la ilaha illallahu Khalisam min qalbihi au nëpsihi Për asëm ju përgjit Ka thamë bërë nga mbërë alai sallatës salam Ka thamë e kum menduar o e bëhurajra E kum mendu Dhe kam para pa Se për që këtë hadith Para te e kërë kush ka me mënënvejt E kum ditë të të këmënvejt për këtë hadith Argument Ka thamë sepse kum pa Se shumë me zelë të madh e ki marë hadithin Dhe kjo dhe zërë para se të mërim të, të hadithi i shefatit Kjo është një dobi tjetër që ka përmeni me haqës kalalim, am lehuid dhe tjerë Se, shiko që e katon për jazram, e kumë di që ti kime në vetë Andë edhe sot dhe, dhe, dhe zërë E ki po të disa njështë të Kjo që nuk lezon libra, ama i ti senat Që shmune Kjo nuk vetë për haditha, ama i ti senat Që ka dhe, jo dhe shi jazram Andë e shiko që e katon pë Po të të të në ditëm vetë për hadithë e muë Andaj një ditë për ditë e për jënësam qëke i ka bërë Ebu Horejës 10, 1, 2, 3, 10 hadithë I ka thonë Ebu Horejës Ka thonë zgatë e gjubën Mberet 5 pe, këntan Ta mushin hadithë Andaj shpesher kërë ka këllëzu hadithë Ebu Horejëra, radiallahu anë Edhe ja ka këllëzu tabi init Ka thonë ngo Që këtë hadithë kërë ma ka këllëzu për jënës ramë Veçune aje n e ka kalzu me nostalgije, e ka kalzu me kujtim, me më ndjenja jetë ka thonë veç une aje në kanë, kërëma ka kalzuhe këtë hadith ka thonë një dhip i dit dhe e ka ndalë Omer i Khattabi ka thonë o e bahur e hera që o babetit gjithë dhë dit ka kalë thonë për nga mësëlam ka thonë për nga mësëlam ka i marë të këto ka thonë Omer po une kur ngojsham me për nga mësëlam kur risham si fukara, s'kisha shpi ka thonë ju shkojshina për trektit Ka donos kisha familja, isha fukaran, xhamiku jetu. Ka thon 10 vite ne konvet me gam, për sta, për sta, për. Ana i transmetuzi më i mali Halid Celjo, e be horrajra. Ama shka i tha pe gam, e ku mundi se ke me vetë ti. A mundi më shëlluaj një për shembull? A mundi më shëlluaj një në për shembull? A, a disha njerëz ju ka pritë dushmëria. Thot, që ket, që ket pytje për shembull, sigurisht çiket pyetje për fe e dy filane. Po punon automekanik. Po nuk mundet vlla më e ditë. Po mundu gdhunëse, kjo dhunë trunës, zallah, jo dhunë trunës. Nuk mund. Kush mundet më edit? A keni pas një sot? I veta o xhania dhot vllazni po thash dot veti edhe ti. Po nuk nuk shkon për çka ashtu ti. Jo për te onë ti vete, ti vete kanë dhushni oçi ti beson devshporisa ti na, po nuk shkon i veten ja vllazandia sot se ditë ta vash dot veti ti je. Kjo është prishja e Renit. Ka dish ali shi be kjo? Ti më shkoni atë automekaniki, më shkoni te berberi, edhe më vonë më thon, o ka as te këto Mësonin më fundi doktor, un ke as automekanik vaj, s'kes gurgxhau dai. Çfarë bën doktor, çfarë thot? Çish vetë berbere kërmarketun. Te automekaniki kisku. S'keshin ato, kur jong shkamën vao. Po normal, a kupton se ku ka rron niveli on? A kuptoni ku ka rron niveli on? Shkoni vetë një, Shko një, vet, një herë kët ato, çka zot mi vet, edhe mësonin më thot, pa po, u solet kanë qan. E pa, pa let kanë qan ke pun. Po let, po doktor çadego. O ma ti ke shkuë e ke veti kanë tjetër. Andashka ishka i thalaj sallallahu alaihi wasalam e kum dit se tikim me vet. Se e ka dit. Sai por dit e ka vë, por dit, por dit, por dit e ka vë. Andavar, nuk mund të dikush më qon asad, më i lumtur në marrë ndonjë diçkaje kur ai nuk angazhohet me ta. Nuk angazhohet me ta. Andavar do njëriu me pas, me ditë, çiko ben asam ja jaka... vëzë këta, pse ja ka kallzuar e borë. Çi ka thonë, e kum dit se kimën vet ti. Për më vërtetu vlerën e borëres, që na më ditë e borëra është njeriu vlefshëm, tepëngu me disa. E dyta, e ka rritë motivin, vazhdo qështu Vazhdo vetë për hadithet E bënga meri sallallahu, a.s. Edhe më që i ka tham, dhe zër, ka tham Njerëzit, me hisën Më të madhe, ditën e kiametit Me shefatin tem Janë atë të se kanë tham La ilaha illallah Sinqerisht nga zemra e vetë Apo nga vetja e vetë E dhe zër, këtë hadith plot për njerëzve E këtë kuptojnë A nuk thot këtë u meti la ilaha illallah Kështë okay, do qenë i vetën umëti muhamen E pëse ka thonë këtu Shefatin tem e mëritojnë Atash ka thonë laj laj laj la la Vëzre e ka kuzue Mukhlesan min kalbihi që tu e dalimi Këtë thonë laj laj la la Andaj Kër e kanë ekzekutue Se i të kudë minë rahimehuullahu Te ale në Egypt Për veprimtarin e ti Kanë ardi sa për njërë zve me akujtu shahadetin Që ku që finë të na, bo O, oh, thot mos çishe vorroset njërin patallkin. Po nuk ka betallkin e vetë për të varrur. Tallkinia ja me jetuave me ta. Ai keni bë, ba, thot babaz juve tallkin. Ai keni bënën as juve tallkin. E çka? Çfarë gjevapi kurse ti ndonjëzem i u thon? Gjevapi se i thot Qutbe te rahimehullah, i cili ar në njëri dhe i tha me çallme, "Po u laj laj Allah mos harrosësh tash ka më të vrarë." Tha, "Çat fjal për të cilën ti po më kujton në mua, un jam tëu vrarë për kët." E ti habuk me kët ka dalem ose? Ti me chatta ulkin habuk, dikush ka deg me at vjal? Apo dikush jeton me at vjal? Andaj këtu nuk e ka po mësam, për ke kush thot la ilaha illallah ket. Jo jo, mukhlesan min qalbihi, sincere nga zemra e vet. Pastë nga zemra e vet, duke xinu Allah subhanehu ve teala, ky e map shefadin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu ka një hadith vëzim Athej gazimam Ahmed i më shtojca të këtij hadithit ka thana lej salaatu wassalam wa shafaati limen shahida alla ilaha illa allah mukhlishan yusaddiqu qalbuhu lisaana wa lisaanuhu qalbuhu ka thana lej salaatu wassalam shafaati jamosh por ata te cilet thon la ilaha illa allah dëshmojn sinqerisht duke vërtetuar zemra e vet gjuhën e vet dhe gjuha e vet zemrën e vet pra kur e thot la ilaha illa allah e thot e vërtëton këtu dhe kjo e vërtëton në gjuh kjo e marrë shefatin e pengamberit sallallahu aleyhi wasallam gjithashtu vëzër do të vjen edhe a, pre shefatit pengamberit aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu dhe ima muslimi se pengamberit aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu dhe ditë në kjami të dhe thot ummeti, ummeti ummeti jem ummeti jem um. fe ju kal im talik do t'i thuat pengamberit aleyhi sallallahu im Shko Ruktonë në këptimin pozitiv Thë men kana fi kalbihi Mithkalu habbetin min burratin Au sha'iratin Min imanin Fë akhrighu min ha I thot Allahu gjelë gjelalu Apo do t'i thuët atina Dil dhe shkot të si cilin njeri Që në zemlën e vet E ka Pre imanit Sa një kokër e elbit E grunit Sa një kokër Një kokër gruni, një kokër elbi, saja vogër dhe zërështë Kushka që ka që, që iman, hapë, fërtet, nëzjerë repizionit Allahë mësa mësof më me inzjarë mas njëherë Allahë mësa mësof më me inzjarë mas njëherë Këta njëherët vëzër do të shpotojnë me qëpar me sincitetin e, e tërë Tho që i khullu islamu të imi, rahimahullahu të ala Në përmledhen e për të pavët të, të ti në komendin e këti hadithit Thot, thot kështë e fat i njerë Uh, që doqë bëhen pjesë e shëfatit për nga mërit a.s. janë njërës të sinqertë dhe e kanë adhuruar Allahu gjilua sincerishtë dhe kjo bëhet me lejen e Allahu gjilua la. kjo nuk i takon atyre që i kanë bër Allahu shirkë dhe nuk bëhet pos me izën e Allahu dhe hakikati i këti shëfatit është kërë se Allahu gjelle gjelalu donë me i begatu njërzit e sinqertë dhe me të uhi të pastër andaj uafal atyre Në përmjet duajës së A ti i cili Ndërmjetësën Dhe jepë Allahu leje Që të ndëron Edhe të parin edhe të tyti Por qka shëfati, leze? Shëfati këtu, shikoni, leze I kemi tri pali Allahu gjelua që dëmja u fal Më katarëme, të sinqet Dhe kemi Pengamelën selam Dhe njëri u që një të ti falet Pse Allahu nuk e falë dërë për drejtë Në të falë të kishkojnë gjënët Por pësë është bërë në vërmjetë shëfatit Që të duhet me kënë me ndërmjetës Por shabat shumë dhe zë Tho që i khusam dhe mija Allahu donë mija falë sinqirtit A ma para se mija falë do me ndërru pe inga mene sënam Tho të dërmjetësot titjë a fali këti Që të ndërrojot edhe pe inga mene sënam me shëfat Edhe në fund të a merë këj Begatine e falës e gjenare dhe Kitë kjo lëzë, Ehlil ikhlas me sinceritet Njerës të se qërë Kjo vëzër është qaj përket dobive Kjo vëzër është a çajë ka volën dietar për njerëzit të pa sinqertë, neve na ka ngel edhe disa pjesa së shoqëritetit para se të kalojmë te veprat e rradhas, elucimallahu dželalul dželalu që Zoti on te bareke vetala, da mundson që të jemi prej të sinqertave. Ti ban zemat Allahu dželaluhu zemat tona të, të sinqerta, ta adhurojmë Allahu sinqerisht, ta ndjekim sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elucimallahu dželalul dželalu që Zoti on te bareke vetala, atiku ja kemi qelluar Allahu të na shpërblejm, e kujtë çka kemi gabuar, ka qenë prej meje, ka qenë prej shejtanit, elucimallahu që, Allah, që Allahu të na fal. Elucimallahu dželalul dželalu që Zoti on تبارك وتعالى مسلمانات قدشان الله تنديهمان فقراء اسكمدار نvojtar بونياك يتيما تڤيا تجيتڤ اللهت يايم گارحمتي و ادناي و باشكمتا اقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين